سلام عليك يا يا رسول الله الحمد لله ان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء وسيد الرسل محمد بن عبد الله صلاه الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وان زدنا علما يا عليم Allahumma inna al-huda haqqan wa al-dhulma tibaa'ah, wa arina al-baatil baathilan, warzuqna al-hinaba, watimna bi rahmatika fi 'ibadika al-salihin. Fala da'um gospodaru koji nas je počastio svojim blagostanjem. Molimo je dragog Boga da nas počasti korisnim znanjem i da nam dadne da se na najbolji mogući način koristimo svim onim čemu nas je on povučio. Amin. Sjedočim da nema drugog nadboga, odsi jednoga, jedinoga, uzvišenog stvartelja nebesa i zemlje, stvartelja svih nas ljudi, i sjedočim da je Mohamed posljednji boži poslanik, molim dragoga gospodara da i meni i vama dadne da živimo u skladu sa ovim svjedočanstvom i na svjedočanstvom od koji su obrukali umet Mohameda, sallallahu alaihi wa sallam, amin. Draga braća i poštovane sestre, Nastavljamo se družiti sa hadisima Rasulullaha salallahu alaihi wasalam I možda prije neki godinu dana Ili nešto malo više Govorio sam o tome što je to što mi ljudi prvo primjećujemo Pa sam kazao Kada čovjeka vidimo prvo primjetimo Šta na nosi Primjetimo odjeću Pa formiramo neki sud Na osnovu te odjeće Na osnovu te vanštine koju mi Oko dragi, da nas uputi da gledamo malo i očima srca onako kako gledamo očima glave. Prvo što kažemo ono procjenio sam te vidim kako se košu od pilkete tako. Pa kaže kada čovjek progovori onda već 50% smo zaboravili šta na sebi nosi i već progovorio. Već nam je rekao ono mi je što je što je u njemu. A kaže kada čovjek nešto uradi mi potpuno zaboravimo šta na sebi nosi i šta govori gledamo isključivo ono šta šta radi. Jedan od zadataka <kuh> svakog vjernika i vjernice mora upravo biti to. I nije slučajno da je jedna znanost, nažalost, marginalizirana u odnosu na, na druge stvari. O mnogim stvarima se priča, ali dvojica velikana koju priznaju dvije velike skupine, danas muslimana. Kada kaže šehhul Islam Ibn Te imije ljudi odmah kažu, ne ima govora. Izvanredan učenja. On jednu nauku koja se upravo ovim babi naziva suluk. Nauka u ponašanu ljudskom. Vamo u Tesaufu, u sufizmu imate Šiha, Bulkadra, Gijlanija za koje svi privataju da je istaknut islamski učenjak. On to naziva malo drugačije. Edebon i lahlak. Ali se svi slažu u jednom da je to najznačajnija stvar koju vjernik i vjernica kod sebe trebaju izgraditi. Sve što mi radimo od sadržaja vjere, zapamtite, su edebi ahlakel suluk. To je sve jednim imenom naš cjelokupni odnos prema samo oko nas. Naš odnos sa Allahom je naš edeb sa Allahom. Kada si danas hvala Allah obavio i podne, i saba, i kindju, i ako mog da akša, šta si time pokazao i pokazalo? Pokazao si edeb sa Allahom. Suluk sa Allahom, ahlak sa Allahom, svoj moral. I hoću na početku jer vidim da je to nekako, ljudi pričaju pa vam navede 50 ili 10 ili 15 ili 5 mišljenja o nekim stvarima vezano za propise. A u onim stvarima gdje se svi slazu muslimani, pa to je pitanje edeba, pitanje lijepog ponašanja. I ta edeb vraćo nije, kad kažemo edeb. Nije to nešto što možeš imati ili nije volan. A od Edeba islamskog je poštovat prema roditeljima. Šta je to? To je farz. Znači Ede može biti farz. Hoći samo nekom kohadisa Resulullah s.a.v. da podijelim sa na početku. Zašto? Jer vidim, kod sebe vidim, vidim da to meni fali. Jer, nažalost, mnogi ljudi hoće od sebe da naprave mjerilo, da on mjerilo stvari. Ma jok, i ti ja se vagamo čime. Božijom objavom i sudetom Božijeg poslanika. Onoliko koliko smo uskladili sa tim smjernicama, sa tim godinama, sa tim svjetljonicima na puti ljudskom, toliko smo mjernici. Nije ke nam mjerilo, niko nije od nas mjeru. Niste se svi mjerimo čime, Božijom objevom i sunnetom Božijih poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. E gledajte koliko je ovaj suvuk, ovaj ahlak, ovaj edem značaj. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa u hadisu E ne za'imun bi bejtim fi redadil jenari men terekel mirae walaukane muhiqan. Garantuje kaže Božji poslanik kuću na periferiji geneta. Ona mi je postavi rasprav pa makar bi u pravo. Dalje kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam: "En za'imun bi baytin fi wasati al-janna لمن ترك الكذب وان كان مازحه." Garantuje usredini geneta. Kuću ona mi kaže ko ostavi laž pa makar jušale. I nakonaj kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam: "Wa bi baytin fi a'la al I kuću garantuje Na najvećim stepenima dženeckim. Komi li men haseneh u lukavu. Onom je ko? Svoje ponašanje, svoj ahlak, svoj edep, svoj suluk popren. Da, kad vidiš ovaj hadis Božeg poslanika, onda bi zaista trebalo posvjetiti sljedeći hadis. Pogotovo meni drag, jer stalno ljudi se vagaju. Kaže, koliko sam, kaže, drag dragom gospodaru, koliko sam drag Božijem poslaniku, koliko sam drag čestitim ljudima. Kaže Božji poslanik inna min ahardikum ileje, wa atredikum minni medzlisan jomel qnjame a hasinukum ahlaka. Zajista su od vas meni najdražji, kaže Božji poslanik sallallahu alayhi wa sallamu. I najbliži na sunnjem dan oni koji se najljepše ponašaju. To je Eden. Kaže Boži šalim, sallallahu alayhi wa sallam. Ništa nije teže. Ma in šejin aftavu ala mih zamu. Min husnil huvuk. Ništa nije teže kod Allaha. Na, na mizanu, na terezi. Na mjerlima, Kaže od lijepog ponašanja. U drugom hadisu kaže Resulullah sallallahu alayhi wa sallam. Čovjek koji je lijepog ponašanja je poput onoga ako stalno klanja i stalno posti. Ne možeš stalno klanjati i stalno posti. Kaže Resulullah ako si popravio svoje ponašanje Padi šta govoriš, odvagaš. Onda si kaže poput onoga ko stalno posti i stalno kleni. Ovo su neke smjernice, javno azam molio, kada dolazimo od najteže, ulema kaže, najteže sebe kritikovati. Zašto? Jer kada sebe kritikuješ, kaže i kamjen si klesa, udaraš u sedu. Pa boli to. Lako je nama drugi, fino klesat. Uzmijemo dobar čekić i udari po njemu, uradi ovo, uradi ovo. Nažalost, danas primijetim da ono što bi trebala biti suština imam imenu Kajina Džauzije kaže kaže znaj da onaj ko te je pretekao u ponašanju, da te je pretekao u vijed. Znaj da onaj men zada alejke filuhuluk, zada alejke fitin. Onaj ko te je pretekao u ponašanju, pretekao te i u vijed. Možeš više od njega kur'an učiti, ali ako ok se bolje od ne ponašaš, on je Zbog ovoga svega što sam kazao, da se sjetimo tomom ili pativom imama Buharijeći u hadijskoj zbjeri početamo. Došli smo do desetog poglada u knjizi o menstruaciji. Poglad je i tikab žene koja je u, u stanju istihaze. Mi smo kazali da je to stanje krvarenja izvan granica hajza i uporedili smo to koji su bili sjećaju se sa osobom koja je šta? sahivu Uzer, onaj kom je stalno teče krv ili koji ima problem stalno oticanje mokraće da nas sala dragih sačuva i počasti da nemamo tih problema dakle, mustahava je žena ili žena u mistihazi ona žena kojoj krvani izvan onih okvira u kojima je menstruacija hadis je 309 hadesena ishaqa hadesena kali dubna abillah An Kh da dan ekriana aše radi Allah onha nevije sallallahu عليهs teket nabu badu ni saini. Prenju na isha od halda iban Abdullah od halda Od iklime od hazreja iše radijallahu anha onha da jevirovvenik sa Allahu vi se sa kapu sa svojih hanuma. jedna od njegovih hanuma je bilaasai. Waje muste halda doke je bila ostaju čega ostaju istihhaze. načim ne ustaju hajza nego u stanu istihaze. I ovo vam je prvi argument, da žena kad je u stanu istihaze, krvarenje, iznad granica da normalno ulazi u džami. Tara demen. Vidjela je krv. Čak znači krv joj izlazla, nije. Ferube ma vadaati taste tahteha mined dem. Kaže hazretja, iša vidjela sam kao da posudom želi da stavi posudu da ne bi joj krv iskapala. Toliko je objelno krvarenje. Bilo zašto da ne bi nedokog uprljala džami. Wa enna a iša raat ma'al usfuri pa kaže kao da je ovo nešto što je fulana tjeduje se da je Ajša radijalallahu anha vidjela žutilo i to je ono što se dešava prilikom prolaska sami menstruacije kada ide prema crvenilu prema, prema žutilu. kaže rekla je kao da je ovo nešto što sam vidjela da, da su žene ranije ona, ranije se događalo da im izađe što je što je sastavni dio tog ciklusa 310. Hadis hadesuna Qutayba ta'ala hadesuna Yazid ibn Zurayh an Khalid an Ikrim an 'Aishah. Prenio na Qutayba od Yazid ibn Zurayh od Khalid od Ikrim od 'Aishah da je kazao: Ja tekasat na Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam imra'atun min azwajihi, od hamuma Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bila sanimi intiqab, fa kanat tara dama was-sufrata wat-tasu tahta wa hiya tusalli. Znalo se des dok je bila u džamii sa Božim poslanikom sallallahu salam, da i støamo krv vidi znači isti hadis ni haiz i kaže stavljala je posudu kako ne bi kako ne bi krv kako ne bi krv pala pala na zemlju i isti hadis također ista je tema hadese na musaddad hadese na mu'tamera Khalid an Iklima an Aisha an ba'du ummahaat al-mu'minin yatakafat ja wahya mustahada djelna od majke od musaddeda od mame od Khalida od Ikrime da hazretki Aisha rekla neke od supruga vjerovjesnika sallallahu alajhi su bile sa njim u intikafu dok su bile u statu stanih istihaz ovaj ovi ovaj hadisi božeg poslanika sallallahu alajhi wasallam opisuju nam ono što je vrlo bitno za nas mustemane da znaju jedan je čovjek ispitujući studenta pitao Kaže, kakvi su sadržaju u tvom životu? Pa on kaže, idem na predavan, idem, pa kaže, idem na zikr, idem... Znači, priča o sadržaju na svoga života. Pa kaže, jesi ložen, kaže, jesam. Pa kaže, imaš djece, kaže, nema. Pa kaže, šta Hanuma radi dok sti, onaj, tako, na predavanu, kaže, on ostane kod kuće. I fenomenalno pitanje koje je ovaj profesor postavio, koje sam svojim ušima čuo. Kaže, zar misliš da se ti kod Allah'a možeš udi uzljizati, da ona ostane tamo gdje jeste? Ako moćeš da se duhovno uzdižeš, moraš biti u ambijenti u društvovnih ljudi koji se moralno uzdižu. I mi znamo, čovjek se druži mjesec dana s onim ko laži. 31. dan, nakon mjesec, ufati sebe u laži. Što? Jer mi je prešlo od njega. Družiš se sa čovjekom koji nonstop priča anegdote, da ne kažemo kolokvijalno vice. Nakon mjesec dana postane šiti iz birka viceva. Zašto? Pa malo, malo pa slušaš od njega. U ovdje Resulullah s.a.v. nas uči. Žena je u istihazi. Ono što je po prirodi bihuzul. Nije to šala, krvari. I gledajte to, braćo i sestre, sa aspekta. Nemojte našeg vremena. Kad može u svakom prodavnicu ući, uzeti ta higijenska sredstva, neophodna da se to iskontroliši. Nemoj gledati tako. I nemoj gledati u vrijeme kad, ako ima, kaže, oni, naručiš i kaže što dobro čiste, dubinski, kaže, očiš te oni na brzinu. Znači, pogledaj situaciju da je njoj vrlo tiješko, to da kažem kontrolisati, a s druge strane Resula zna da to ima i uprkos tome, hajde sa u džanju. I ne samo hajde sa mnom u džanju, hajde sa u itikav. Itikav je specifičan boravak u džanju. Vi znate da je Resula čitav svoj život. Najmanje je zadnjih deset dana Ramazana provodio u čemu? U itikav. To je sunnemu Ekele, pritvrđeni sunnem Bože i poslanika. Zadnjih deset dana Ramazana on je samo itikab. u itikav. U ti deset dana ne izlazi nemaj, Intime, samo radi potrebne, treba da obavi nužnu ili neka izvanredna potreba izađe. Nema intime. Deset dana u Ibadu. U tim danima, kaže Hanumi Iakovišti, hajj sam, mi. zajedno ćemo klanat. Uči i kuram. Zadnije godine, prije preseljenja Božeg poslanika, sallallahu alayhinu sallam, Božji poslanik nije ostao deset dana, nego je ostao 20 dana u itikavu. Znači, pred samo preseljenjem, kao da nas Božji poslanik uči, U nekim fazama života trebaš prepoznati čemu se trebaš posvijeti. Oslobođena Mekka, stabilizirano, normalno zadnji, zadnji ramazan u životu Rasulullah, umjesto deset dana. Al pazite, deset dana je bilo kad su bile bitke, kad je bilo izgradnja države, kad je bio odgoj ljudi, kad je trebalo uspostaviti institucije. Ono što i danas muslima odma treba. I stalno vam to govori. Mi moramo sa nivoa poznavanja vrijednosti uči u nivo daj da mi napravimo nešto gdje ćemo tu svoju vrijednost pokazati. Poslanik Zalalao I.S. je rekao Ja i onaj ko vodi frigu ojetimu Mi ćemo kova dva prsta u džennetu Imajde u danas instituciju Ka vodi frigu Ovdje u Bosni ojetima Imajde u Bosni Meni je ruka zemana odnesi I moju hanumu Moja dječica ostanu Hoće li puste i neko drugi odgaja Mimo islamskog identiteta Svi smo mi odgovorili To je ono što je problem Zajedno Bez, bez rada zajemčkog, muškaraca, s druge strane, ako imamo vrijednost, daj da pokažem, gdje je ta vrijednost? U Haru, u Vazduhu, Boži poslanik, dakle, tokom čitavog života zadnjih deset dana Ramazana i bade. Intenzivni i im I nama je lahmogla, da vlazi Ramazan. Deset zadnjih dana, ona onaj Ramazana, kako jedan vladić kaže, gospodar, hoću ovih deset dana da ti budem tako odan kako ti nikada u životu nisam bio da. I po namazu, i po Kur'ana, i po zikru. I da posjetim bolestnog dana. Šta god mogu da učinimo dobra u tim daljima, poću dobra. I hvala Allahu ovdje u Bosni. Vi ste primijetli iz Ramazana u Ramazan. Sve je više toga. Onda iza Ramazana što se desi? I onda jedan hatip se popne na nember i kaže Onaj ko je robovao Ramazanu neka zna da je Ramazan prošao. Šta je? Bitno je konstantno. Bolje je manje raz, a konstantno. Onda ćeš na kogu da zasijet u mjesecu Ramazana. Gledajte ovdje slova tri hadisa govori, dakle, najprije pitanje čistoći. Žena u stanju istihazije, a to je krvarenje koje nadilazi granice hajse. Znači, krvari žene više nego broj dana prediženca. U tom stanju, abdestni se za svake namasko vrijeme uštajna šta god hoće od farz namaza i na fila. Uči Kur'an, ulazi u džamiju, dodiruje Kur'an, šta god Jer ona je tada nije u stanju čega hajsta. Druga stvar, ulazi u džaviju, ulazi, jer je Hanuna Božije poslanika, jer smo kazali da je hadis sve ono što je poslanik šta, govorio, uradio, šutio mu, dobrio. Ako ništa Božije poslanike šutio mu, dobrio da ona bude sa njim, da ona bude u njegovom društvi u, u tim danima i ti kao. Dalje, šta nas još uči? Uči nas Resulullah sallallahu alihi wa sallam. Ako, ako imate brak, ako vas je Allah počastio brakom, Čuvajte svoj brak tako što ćete čuvati zajedničke sadržaje u životu. Vi danas imate situaciju da Allah počasti jedno od dvoje supružnika da se više i bade tu. Jedan javav govori, čovjek se razveo od ženi. Ona kaže, ranije nije klanila, kaže sad sve klanio. Kaže, što Jel je da bi razumjela kakvog je muža u sebi ima. Možda joj je Allah iskušao uzimanje muža koji je bio čest... Beš vakatnija. Al problemi, problemi u braku. Što? Jer nisu zajedno na sežni. I Allah je teškom situacijom vratio se. Ovdje, ovaj hadis Božijeg poslanika, ova tri hadisa govore, Božiji poslanik sa svojom hanumom je na namazu. Sa svojom hanumom je u itikav. I pogledajte, braća i sestre, nema odabranjih dana, od onih dana kada je čovjek posvijetio se džani. I ovo je ta itikav, doslovno, jer tek je to jeziku, kada gledate Izvor tijelo, da kažem, korijen te riječi. Hakef je doslovno znači stati nad nećim i bdjeti. Ti kad se odgajaš, na primjer, šta radiš? Kažeš, gospodaru, kako su moja osoba? Je li lažen? Šta, stao si nad sobom? Kad si u džami, preispitruješ svoj odnos prema gospodaru, danas, jutro si izašao u sedam sati, trči ovdje, trči ovdje, pobosti se vozu, dopijed došao je sad i radi dunjaluk. Došao ovdje sad vremena, da tebe i gospodaru spominje da danesem kojih salavata Bože i poslanika. I gdje je? Pogledaj dan. 8, 9, 10 sati. U čemu? E, zato je ti kao biti. Da staneš nad sobom. Da prispituješ sebi. I u tom stanu Boži postanik poslanik, ne, ne sam. Moraš sa svojim vračnim drugom. Zašto? Mora i ona. Onako kako ti sebe prispituješ. Mora se ona prispitivati. Jer ako nemate zajedno taj smjer, i ako ne ide društvo smjer, imate problem. Danas sam vidio vraćajuće u Sarajevo. Izvan sam bio, pa vidim motorista. I zanimljiv je to fenomen. Odebral su da voze šta? Vozlo gdje? Vozač. je odvojen od drugog. Znači, nema. Vozač sedi znamo. I njih dvojica su na sred puta stali jedan pored drugog i vozije 70-70 nazad pričaj. Pa ugrožavaju sebe, ugrožavaju one ljudi. Mnogi ljudi danas imaju taj problem. Želi da bude svobodni strjenac. Onda se okrene, nema, nema prijatelja. Nema druga, nema nema rodbine. Ukrenu leđe i rodbine. Nema nema avalba, volan, s fakulteta s kojim se četiri godine zajedno živjeli u stanu. Zašto? Sato što da proda vozimo to? A vijenik da može, on bi vozio. Ne, ne. Ne auto, četiri. autobus bi vozio. Zašto? Da, da pomognem drugim ljudima da zajedno budemo u dobu. E, to je razlik. I zato Boži poslanik ovim, ovim primjerom nas uči da zajedno sa svojim zračnim drugim budemo u pokovornosti E kada se desi ta pokovornost onda imamo ovu situaciju. I Boži poslanik salallahu alaihi vselem nas je naučio da u tim odnosima zato se mi započeo sa ovim hadisma vezanim za za Eden za lijepo ponašanje volim onda sin najbolje će ti pomoći najbolje će ti biti podrška učinjenju dobra i danas sam fenomenalno misao čuo jednog čovjeka ali kaže imaš dvije preljepote osobine evo jednu radjetnu osobine mi smo došli danas ovdje a to je znanje a on kaže znanje ne mora uvijek biti pozitivno može se zbog potrebe a kaže imaš drugu osobinu Borica Sinova jedan poslanika jedan se naziva bilumamin ali a drugi Biulamin Halim. Ko je Biulamin Halim, a ko je Biulamin Halim? Hazreti Ibrahimova dva sina. Jedan je bio ko? Ismail. Biulamin Halim. Ismaila Allah opisuje kao, kaže, dječaka blagoga. A Ishak, od kojeg ide Benu Israil, je, kaže, gospodar za njega, obradoval smo Ibrahima, čime, kaže, dječakom koji ima znanje. I kažu danas, kaže, jevreji imaju znanje, a arabi imaju blagost. Znanje možeš upotrijebiti i da oplemeniš čovjeka i da uništiš čovjeka. Znanjem su napravili i nuklearnu bombu, je atomsku bombu, a znanjem su i napravili uređaje kojima ljude liječi. Znanje. Vrlo bitna stvar je da u ovim odnosima se nauružam upravo onim što sam prvo govorio. Lijepim ponašanjem i lijepim ahlagom. Ako se čovjek na lijep način obhodi, jak se na čovjek, subhanallah, i zato, evo, dolazi Ramazan, Boži poslanik se popeo na stepence, mi je sloga Mimber. Kaže, na prvoj stepenci je rekao Ami, na drugoj stepenci je rekao Amin, a na trećoj stepence nije rekao ami, već je malo zastao, pa onda rekao Ami. Kažu, Boži poslanike, što je bilo? Hadis je rodostojan. Gledaj Edeba, molite, pogledaj ovog subtilnog Edeba Božeg poslanika. A vjezano je za Ramazan, kaže Boži poslanik, popio sam se na prvu stepenicu i kaže, tada sam začuo Meleka Džibrila kada kaže, propao je onaj ko dočeka Ramazan pa mu ne bude oprašten. Kaže, rekao sam amin. Zatim sam se popio na drugu stepenicu pa je Melek Džibril rekao, propao onaj kod dočeka staro svojih roditelja. A oni ga ne spasu od vatrne, dobro činstvo prema njima. Rekao sam, amin. Treća stepenca, kaže, kad sam se popeo, rekao je Melek. Rekao je Melek. Kaže, propao je onaj, koji se, pred kojim se ti spomineš, a, don, a on ne donese salavat na tebi. Kaže, resula, pa sam šutio. Jer je Boži poslanika da na tu domu, kaže, amin. Kaže, šutio sam. Kaže, Melek Dživril je rekao, reci amin. I tada sam rekao amin. Gledate, mislim, pogledate šta je edem. Allah ti daje posebno vrijeme. Posebno vrijeme je šta? Mjesec Ramazan. Allah želešanu mu ti daje posebne ljude u tvojom životu. Tu s tvojim roditelji. Poseban odnos prema vremenu i odnos prema Ramazan. Poseban odnos prema ljudima i odnos prema kome? Prema roditeljima. I Allah ti da mi odnosi sa Božijim poslanikom, salallahu alihi wasalam, koji je drugi dio tvoj kelime, tvoj kelime i šahadeta, i tu se odražava, subhanallah, znam se njegovog edela, kaže Melek Džibrijel, i Melek Džibrijel, ovo je Allahovo, ovo je objel. Kaže, propoj onaj, pred kim se ti spomineš, Mohameda, ovdje donese salava. Sallallahu alihi I Božijim poslanik šuti, iz edela. Zašto? Onda mu Melek Džibrijel kaže, reci amin. S obzirom da puno stvari od Edeba treba napomijeniti, ja sam odabrao samo za kraj nešto što je lijezano upravo za ovaj odnosi i supružnika. Šutračitak obog da je najilas na različite na probleme. Prelijep je Hadi iz Božeg poslanika. Kažu da je doveden čovjek koji je ukrao. I svi su svjedociku. I ukrao je ogromnu vrijednost za koju ide kazna ocijecanja ruke. I Božiji poslanike, kada je sve... Sudski, ispoštovanu, naredi i ocijekli su mu ruku. Jedan od as haba, hazretja, gleda lice Božih poslanika, salo Allah, onih slan, i vidi da se Boži poslanik rastužio. Kaže, Boži poslanik, vidim te, kaže, kao da se rastužio. Šta je, kaže? Kaže, Boži poslanik, kada se kod imama dovedi, onaj ko je napravio, mora postupiti po, po pravilima. Da su mu oprostili, ne bi ga, ne bi ga ni doveli ovdje. Međutim kaže nemojte pomagati, slušajte ovo, ovaj, la kunu auna lišen tani ala ikuanu. Nemojte pomagati šejtanima protiv svoje vrsti. Jer kad je ovaj koji je kažnjen vidio tužno lice da On zna da je on bitan po poslaniku i da je njemu žao što je ovaj sebe dobio u tu situaciju. A mogu mu reći stran tisti bilo kriminalac jedan. Košto bi mire Tušno je lice Resulullah, iako izvršio ono što Allah praže. Kaže, nemojte biti šta, pomoć šeitan protiv svoje vraće. Subhana. I danas imate tu situaciju. Od Edeba je, zapravo, od Edeba je, kada hoćeš nekome, sutra ćete imati u vrak i među vašim prijateljima. Hoćete nešto da ispravite. Allaha vam, drago, pridržajte se Edeba, Suluka, Ahlaka, Bože i poslanika. Ovo je Allah Bože i poslanika. Hoćiš da ispraviš. Kažiš, mogu te nešto ambav piti. Znam, znam da si česti čovjek. Mogu te nešto piti, ne, mogu te da te nešto piti, ali da ste ne nadiutiš na meni. Možnije ću, brate, reci. Boga, a nemoj sa lahat, ne nemoj za Allah nebult. Valaj, ne ti rekao, evo nasamo ja je. Da, pa ne znam da si ti dobačaj. I onda kažeš, čuo sam to, pa je to tako? Jel, jel, šta si ti mislio o tim? On će, pa nisam ja, ne sam ja citirao nekoga, a ti se možda u tom trenutku uleti. Subhanavno kažu da je neki čovjek sa vrijeme taвина generacija ras haba ubio čovjeka i kažu slučajno došlo do spora ova njega uglovna njega uglunoj čovjek je preselio kaže je mu morile šta je bilo slučajno se kaže kaže mi hoćemo njega da ubijemo pa kaže mu morira kaže ja sam njemu garant pustite ga da ide kaže kako ćeš bo garantovat za život nekoga ako njega nema ti dolaziš na njegovo mjesto Kaže, Ebu Hrere, kaže, doći ona kogoda. Nakon dva mjeseca dolaze kod Ebu Hrere, kaže, nema onoga, moramo sa tebe uzeti. Kaže, ja sam ljudi, ovo uradio, kako se ne bi reklo da nema onih koji se zalažu za drugi. Kad taj, taj trenutak dolazi ovaj čovjek što je ubio, kaže, što se ti vratio, moramo te sada ubiti. Kaže, ja sam došao da vam pokažem da još uvijek ima onih koji ispoštuju riječ. Ebu Hrere, šta hoće? Da pokaže, ja se zalažem za drugog. Ovo ga stiniti, iz drugoga mjesta. Kaže, hoću da ispoštujem ono što je do meni. Kažu što su poradca u kaže, i mi ćemo tebi oprostiti. Kaže, zašto? Da se ne kaže da nema oni koji su spremni oprostiti. Ja molim Allah dragog da nas počasti, da se ovim ahlakom, ako mogu da ukra se mani. E uz bilajne šeitanu ređim suvera na mojom. Alhamdulillahi vuketva, ala salatu, ala sīnina, mušrafa, ala adihi wa sahbihi wa zanima. Gospodar, naš počasti nas, a nemoj nas ponistiti. Gospodar, naš uprosti da u gdje ne mogu nas kazni. Gospodar, naš počast nas da dočekamo Ramazan. Gospodar, naš počast nas da dočekamo Ramazan. Gospodar, naš pomozi nas da ga dočekamo. Gospodar, najvećim primenom molimo počast nas džanetom i svakim dijelom koji približava džanet. Gospodar, sačuvaj nas, hvatili svakog dijela koji približava vat. Gospodar, poglede naše, sačuvaju haram. Gospodar, naš jezike naše, sačuvaju haram. Gospodar, naše ruke naše, počasti samo svemu halalom. Najvećim prim na ova svijeta. Molimo te počasti nas iskrenošću. Gospoda, najvećim te imenom molimo ujedini umet Muhammeda. Gospoda naš, molimo te najvećim imenom sačuvaj krk umeta Muhammeda. Gospodar našu obskrbi umet Muhammed. Gospodar naš pomozite našu braću na svakome mjestu. Gospodar naš dola se prima kada se dan uči, pa te molimo da nam se na oba svijeta smiliš. Gospodar neka među nama niko ne sveta ne bude. Najvećim te imenom molimo te da budjemo sretnih robova tvojih. Najvećim te imenom molimo te da budemo od onih primerenih robova tvojih. Gospodar, nas miriš sa nama i roditeljima našim, braci, sestrama i prisutnim i odsutnim. Gospodar, počastna asistra i u svakom dobru koji gradim. Gospodar nas поздравljamo našim studentima i student, samo uspjehu u ispitima njihovim dozvolite da nas ne obrukaju najrecentnije novosti subhanallahi ve bihamdihi